Entre de fet, el dia 27 de maig del 2007 va tenir lloc les eleccions municipals. El dia 17 de juny del 2007 es va determinar la constitució de la nova cooperació local. El dia 5 de juliol del 2007 el preu extraordinari de la cooperació va adoptar el següent acord. Primer, establir que els menys de la cooperació que amb un renunció es relacionen es gestiran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques propis del seu càrrec. Anna Maria Fernández, règim de dedicació exclusiva. En paral·lel en Maldonado i el règim de dedicació parcial. Segon, establir a favor dels membres de la cooperació que desenvolupin les seves funcions en règim dedicació exclusiva les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en 14 pagars, 12 corresponent a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponent a les mensualitats de juny a desembre. I donar-los d'alt al règim general de la seguretat social. Ana Maria Fernández García, Impost Retribució de Nova Bruta, 30.000 euros. La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb l'exercici de tot tipus d'activitats retribuïdes i amb el de qualsevol altra retribució amb càrrec els pressupostos de l'administració pública i dels CEMS, organismes i empreses d'elles dependents, sense perjudici que les dietes i indemnitzacions que es puguin correspondre per l'assistència als consells d'administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades fins a un màxim de dos. Tercer. Establir a favor dels membres de la cooperació que desenvolupin les seves funcions en regni de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es presentaran 14 pagues, 12 corresponents als diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponent a la mensualitat de juny a desembre i donado ho d'alt al regni de la solidaritat social. En part, Arena el donador, import retribució bruta, 12.500 euros. La percepció d'aquestes retribucions portarà inherent l'exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència mínima de l'Ajuntament de 40 hores mensuals, sent incom compatible amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes en els termes previstos per l'article 75 de llei de bases, en concordant amb el que disposa l'article la 53 barra 1984, 26 de, de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració pública. Quart. Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, el règim d'indemnització següent. A. Per a l'assistència de sessions del ple, 131 euros en 7 cèntims. B. Per a l'assistència de ajuntes de govern local, 242 euros amb 80 cèntims. Cinquè. Les quantitats abans segmentades expressaran que especialment s'assenyali un termini diferent amb efectes del dia 7 de juny del 2007, data de la constitució de l'Ajuntament de Sallet les quantitats contingudes en la present resolució s'actualitzaran anualment d'acord amb l'increment mitjà aprovat per les la retribució del personal. 6. el menys de la corporació, així mateix, podran perseguir l'indicació entre les despeses efectives realitzades en l'exercici del seu càrrec, segons les normes d'aplicació general en les administracions públiques. té Publicar -se íntegrament en conjunt el contingut del present acord al projecte oficial de la província de Barcelona i al toal de llitres de la corporació, en compliment del que disposa l'article 75.5 de la llei de base de regim local. 4. Vist l'acord de la FEM en relació a la producció dels salaris dels càrrecs electes i els càrrecs locals que s'adjunta al present dictamen en el qual recomana a tots els ajuntaments l'aplicació de la mesura de reducció dels salaris dels alcaldes, reïdors i els càrrecs del govern local, fonament de dret, article 75 de llei de bases i l'article 13 del RUF. Per tot això, es proposa al ple la modificació de l'acord adalt esmentat en el sentit següent. D Acord primer... Establir a favor dels membres de la cooperació que desenvolupin les seves funcions en rei de dedicació exclusiva les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es preservaran en 14 pagues 12 corresponent a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponent a les mensualitats de juny a decembre i donar-los al règim de general de la social. La regidora Ana Maria Fernández Garcia, import retribució mensual bruta de 2.207,11 euros 14 a 2.074 euros centim, una reducció del 6% Segon, establir a favor dels membres de la corporació que desenvolupen les seves funcions en rei de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebren en 14 pagues, 12 corresponent a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponent a les mensualitats de juny a desembre i donar-los d'altres al règim de, general de la solidaritat social Noms i conoms en part Arenas Maldonado por retribució mensual bruta de 919 euros en 65 cèntims a 873 euros en 79 cèntims, reducció 5%. Tercer, establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial el règim d'indicació següent. A. Persistència a juntes de govern local de 250 euros amb 8 cèntims a 237 euros en 58 cèntims, reducció 5%. Quart, la resta de l'acord que no es modifica continuarà dient en què publicar el contingut de present acord al objectiu oficial de la província de Barcelona i al toler d'edits de la corporació en compliment del que disposa l'article 75.5 de la llei de base de règim local. Senyor Fernández. Sí, hola, neta, tothom un altre cop. Bueno, uh, segons ha llegit el secretari, bueno, us posso explicar que ha degut a la retallada del decret que va, va passar dos mesos enrere, el fet de, de, de, de rebaixar el 5% els treballadors de l'administració Uh, bueno, que també s'ha portat a terme, aprofito per dir -ho. hi ha dos tipus de treballadors, el que és laboral i funcionari, però a tots ells se'ls ha aplicat el 5% de maneres diferents, i ja que estan, les seves nòmines tenen uns percentuals diferents, però al, fin i al, cap, a, a, a, al final de l'any tindran una reducció del 5%, que és el que marcava el, el decret. Per altra banda, les associacions de municipis han treballat a veure què, perquè va quedar una mica com amb lliure disposició que es faria els sous dels als als càrrecs. Per tant, ells feien una proposta amb uns percentatges econòmics i amb aquests ens hem regit. Llavors, per això ho he adonat, en el cas... Feien les forquilles d'entre de, 13.000 i 27.000 euros seria un 5%, entre 27.000 i 41.000 seria un 6%, i entre 41.000 i 54.000 serien un 7% de descompte amb el que seria els càrrecs. En aquest cas, a mi personalment, que tinc un sou amb el segon tram, és un descompte d'un 6%, la meva companya en part seria el tram del 5%, la resta de de l'equip de govern... Uh, estarien amb altra, just, no arribarien a l'inferior, però també s'ha pres la decisió en tot cas de que hi ha dos tipus de retribucions, els que no tenen jornades específiques, que és per, per assistència. Llavors tenim dos tipus d'imports, un que és per la Junta de Govern i un altre que és pel plenari. Doncs de l'adopció inicial, de quan vam prendre posició, uh, l'import de la Junta de Govern l'hem baixat al 5% i d'aquesta manera també baixen el sou la resta de companys de l'equip de govern a la posició en aquest cas no se'ls ha aplicat cap mena de descompte perquè està molt molt, molt molt per sota de les recomanacions que en tots els casos ens donaven l'associació de municipis. També aclarir que també hem posat amb el mateix criteri tenim professionals que no estan contractats que són, no tenen contracte però estan contractats externament que passen facturació i amb aquests, aquests empleats també s'ha aplicat a la mateixa la mateixa proporció que ens hem aplicat als polítics en funció del tram econòmic i hi ha hagut alguns que han tingut una rebaixa entre el 5% i el 6%. Concretament, han estat afectats 4 treballadors que estan en aquesta situació. I només res més és això i demanar el vot favorable a la resta de companys i ja està. Gràcies. Hauria intervenció per part d'iniciativa, senyora Jossa? Nosaltres s'abstindrem amb aquest tema. Hauria ah. una intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel? Sí, aviam, jo no sé si el senyor alcalde ens podria respondre. Quina retribució té ell de la Diputació de Barcelona? Nosaltres en el, en el ple, en el que es va aprovar, doncs aquestes retribucions ja vam dir que ens semblava que hagués estat un, hagués estat un gest per part del senyor alcalde de renunciar a una de les dues retribucions. Ell percep indemnitzacions o retribucions per part de dues administracions públiques, uh, creiem que la de la diputació és bastant més elevada que la de l'Ajuntament, en qualsevol cas ens sembla doncs, que, que en aquell moment hagués estat un gest i en aquest moment uh, hauria estat el gest que hagués tocat i que nosaltres trobem a faltar. Uh, res a dir respecte a la reducció d'un 6% per part d'una regidora d'un 5% de l'altra, el que passa que trobem que és a dir, que s'està configurant un equip de govern amb unes diferències curioses, si més no, no. És a dir, la distància que hi ha entre una persona que té una dedicació exclusiva de jornada sencera una persona que té una jornada parcial, mitja jornada, respecte a les persones que cobren només per assistència a juntes de govern i plens, és relativament curta. És a dir, la senyora Fernández eh, se li redueixen 132 euros al mes, la senyora Arenas 45 euros i a la resta de regidors... 50 euros, no? tot això ens porta, si no hem calculat malament, a un estalvi de 4.500 euros a l'any en totes aquestes rebaixes mentre que si l'alcalde hagués renunciat al seu sou públic perquè insisteixo en té un altre d'una altra administració pública és a dir que també paguem entre tots l'estalvi ha sigut uns 12.500 euros a l'any que és el que ell percep conjuntament amb els altres regidors que no tenen aquesta dedicació mínima no? Ens sembla, per tant, doncs, que per a les persones que estan contractades i que tenen un horari eh, mínim establert esteu cobrant relativament poc comparat amb el que cobren els vostres companys sense haver de tenir una permanència mínima a l'Ajuntament. Per tant, votarem a favor d'això perquè és la proposta que vosaltres considereu i perquè entenem doncs, que aquest gest l'estan fent tots els electes de tots els ajuntaments i, per tant, s'està doncs, fent arreu però insistim en que a veure si ens podria contestar què cobra el senyor alcalde i com és que no ha renunciat a una de les seves retribucions. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup socialista? Bé, bueno, sí, nosaltres també votarem a favor. I voldria recordar que ja, ja estem aquí fent política, que ja fa dos anys que... Els regidors d'aquest consistori, igual que els regidors que tenen responsabilitat com estem a l'oposició, ja fa dos anys que no ens incrementem ni s'incrementen el sou. Vull dir que ha quedat clar, perquè a part d'aquesta reducció del 5% o del 6% en funció del sou, pues, també fa dos anys que ja no hi ha increments de sou. No? Vull dir una mica per, la o sigui, per dir que, la, que hi ha una austeritat que reclamem nosaltres des de fa dos anys que s'està fent i ara hi ha ja, doncs, encara més degut a la llei que ens obliga. No? Simplement això. Una intervenció per pare d'esquerra, senyor Andorrà. Sí, bona nit. Uh, doncs bé, la, la intervenció del grup d'esquerra doncs, va totalment amb la línia del de, que ja ha comentat la regidora de la CUP, l'Anna. Uh, nosaltres entenem que la mesura que avui estem aprovant doncs va dirigir als als càrrecs i concretament uh, als que estan a, a govern. I bé, uh, nosaltres trobem unes diferències considerables, importants. Creiem que és... El que s'està proposant en gran mesura és just, és el que s'està aplicant a tot arreu, però aquestes mesures estan generant unes diferències entre ells enormes i no trobem que sigui ni equitatiu ni just. Ells ja estan d'acord, endavant, però nosaltres no creiem que sigui el més correcte. Ja ho han dit en moltes ocasions, hi han alcaldes d'aquí la comarca i de la resta del país, de Catalunya, que tenen dos càrrecs a l'administració pública i sovint molts d'ells el que fan és renunciar a un perquè l'altre és important i normalment el que renuncien és el del municipi, perquè tots hem de recordar que l'administració municipal normalment és la més pobra, és la que té més càrregues, és la que té més serveis que ha d'afrontar, i els alcaldes, com que ho saben prou bé, per responsabilitat normalment renuncien al seu sou d'alcalde perquè o són diputats al Parlament o són diputats provincials a la Diputació o el que sí. Diputació a Barcelona és una administració que és molt forta econòmicament, per no dir que és la més forta, inclús que la, que la, més forta que la Generalitat. I no entenem per què l'alcalde de Sallent sent diputat provincial a la Diputació de Barcelona no renunci al seu seu, seu d'alcalde tenint una retribució que desconeixem i també ens sumem a, a, a, a, al fet de, de, de saber-ho és un seu públic i nosaltres ens agradaria saber què és el que s'està cobrant des d'allà de la Diputació probablement una persona normal podria viure sobradament amb el seu aquest de la Diputació, però bé tampoc ho sabem, no podem dir-ho amb rotunditat. En qualsevol cas Creiem que eh, s'estan generant unes diferències que ens semblen que no són justes, però bé, en general la proposta doncs, va amb la línia que totes les administracions municipals estan prenent i per tant creiem que és correcte. Gràcies. Bé, eh, se m'ha fet una pregunta. Evidentment, la retribució que percebo a la Diputació és eh, el plenari de la Diputació el que la fixa i és el que està marcat i és el que ens retribueixen. Eh, Dir-li també a la senyora Anna Gabriel que aquesta reducció que s'ha aplicat en els regidors de govern, eh, siguéssim haguéssim agafat les prescripcions que hi havia doncs, en el concepte d'indemnització, no ens hauria correspost de fer-la el 5% i hem, la proposta que hem fet aquesta pues, és la que, que portem al plenari perquè ens sembla que és la correcta. I Respecte a les altres consideracions, són les seves consideracions però que evidentment si no les hem acceptat és perquè no considerem que no, que no són les correctes. Senyora Fernández. Sí, pues una mica és amb la línia. No? Dir, ens hem aplicat els descomptes tal i qual ens proposaven a l'associació de municipis el que hi hagi diferències o no hi hagi diferències vull dir és que cadascú uns te, estem per contractació i uns altres per assistència i, i hem estat així inicialment i hem seguit el mateix criteri i acceptem pues, la situació amb la qual estem i aportem uh, amb la quantitat que, que mitjana que s'ha portat a la resta de l'Ajuntament és cert que el company de PSC ha fet un recordatori que nosaltres aquestes mesures d'alguna manera ja les havíem pres dos anys enrere no pujant uh, al que tocava que primer any va ser un dos i pico i que aquest any era un 003, és a dir que si sí, és cert que hem tingut una certa acumulació però que en tot cas és una decisió ferma amb el sentit de que entenem la situació que hi ha i que també hem de ser els primers a fer-ho i en tot cas vull dir, les retribucions estan en concepte d'assistència i és així perquè també tots els companys cobren, inclús l'alcalde i en el cas que no assistim a alguna de les de les sessions doncs, no es cobra, però ja ha sigut el criteri que hem començat a l'inici i que acabarem amb aquest mateix criteri. No hi res més, per la meva part. Alguna altra intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP? Sí. Responent a la resposta del senyor alcalde, home, ja m'imagino que cobra en funció del que aprova el plenari de la Diputació, m'imagino que no cobra el que vostè creu que ha de cobrar. La resposta no era qui fixa el seu sou, que entenc que el fixa el plenari, sinó quin era aquest sou, perquè també és un sou que paguem entre tots i penso que no estava de més posar-lo a sobre de la taula. Eh, també entenc que la senyora Fernández doncs, ara no podia fer més que el que ha fet, que dir que tots hi estan plenament d'acord. Només faltaria que algú del Convergència algun dia discrepés públicament eh, del que diu l'alcalde. No? Però a mi el que em sorprèn, senyora Fernández, és que els seus companys, eh, amb la reducció i tot, cobraran uns 1.100 euros aproximadament pel fet d'assistir juntes de govern i plens, i que, per exemple, la senyora, en part, en cobrarà 873, i ella sí que té l'obligació de passar-se unes hores a l'Ajuntament. Que vostès hi estan d'acord? Doncs no en dubto. Que pensen vostès que això és just? Doncs eh, tampoc en dubto. Però que per nosaltres eh, ens sobta una mica i pensem que s'haguessin pogut fer altres gestos. Eh? Per part de la CUP, si es vol reduir el 5% dels nostres 130 euros mensuals, tampoc tenim cap en que se'ns redueixi, fins i tot el 6. Una altra intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana, el senyor Andorrà... També reiterar-nos amb, amb la pregunta a, a al senyor alcalde, uh, hi ha gent que ens està escoltant que de ben segur que no sap què es cobra com a retribució al plenari de la Diputació de Barcelona i seria bo que, que ho poguéssim saber, no? a més a més de dietes i quilometratges i altres coses que segurament uh, també se sumen. Creiem que és, és un sou que és públic i que tenim molt dret a saber-ho i en base a això doncs, creiem que és legítim demanar que l'alcalde doncs, renunciï al sou d'alcalde perquè de ben segur que el sou de la Diputació és prou important com eh, per eh, permetre un ritme, un nivell de vida digne a una persona. Gràcies. Bé, ha abatut suficient aquest punt, procedim a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Perdó, han votat a favor? Sí, vale. Abstencions? Doncs queda aprovat per 12 vots a favor, eh, cap en contra i una abstenció. I del grup d'iniciativa per Catalunya. Passem al següent punt de l'hora del dia, que és la moció que hem votat eh, per urgència i l'hem introduïda eh, com a punt número 6, que és moció contra la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut de Catalunya. Aquesta moció ha estat entrada per tots els grups polítics i procediré a la lectura i després al debat i votació. Atès que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació a l'Estatut de Catalunya, atès que aquesta sentència ha suposat una retallada considerable a la columna vertebral i els principals eixos de l'Estatut i ha suposat una retallada del nostre horitzó nacional i d'autogovern, Atès que no s'ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament el dia 18 de juny de 2006 quan va votar de manera favorable el nou Estatut de Catalunya mostrant així el seu suport, en relació als antecedents exposats s'adopten els següents acords. Primer, mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Sallent a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Segon, mostrar el suport de l'Ajuntament de Sallent a les resolucions que de manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió monogràfica que se celebrarà en els propers dies i així mateix defensarem la posició del poble català davant de qualsevol instància, tot tenint present que la política municipal és element essencial de la construcció nacional i que aquesta només es pot basar en la lliure determinació del poble que la configura. Tercer, declarar el nostre municipi de Sallent, moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució espanyola, en un gest conscient d'afirmació nacional i democràtica, en resposta a aquesta sentència humiliant. Quart, instar a la ciutadania del nostre municipi que participi de manera massiva a la manifestació convocada a Barcelona el proper 10 de juliol a les 18 hores. Cinquè, comunicar l'adopció d'aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya. Sallent, 8 de juliol de 2010. Bé, abans de procedir al debat, proposaríem introduir una esmena en el punt cinquè, que seria també comunicar-ho a l'Òmnium Cultural, que és l'entitat promotora de la manifestació del dia 10. Eh? Si no hi ha inconvenient. Ah, bé, doncs, eh? en, en tot cas... Eh, bé, en tot cas doncs, al debat. Alguna intervenció per part de l'iniciativa? Calla, sisplau, ostres. Senyor Nirojosa, alguna intervenció? Bueno, jo és que poder, pot ser il·legal o no il·legal, o se'ns podria buscar un altre procediment, però és que la proposta, si plau la proposta costa oposar-se, o sigui, el debat que hi ha i la situació que tenim, que demà hi ha la manifestació, l'Òmnium Cultural, del suport de més de mil entitats i tal, es podria fer, millor l'esmena per escrit, però a vegades, doncs jo considero que en aquest cas... Uh, eh... Si ha de ser motiu de polèmica... Senyor Censada, sisplau, faci el favor de no intervenir, que no té la paraula, i des del públic que s'intervé un cop acabat el ple. Si sí. això ha de ser motiu de polèmica, nosaltres la deixem, que és tal com s'ha presentat, i, i no, ja, ja, ja els hi comuniquarem, encara que no sigui acord del plenari. La retirem. Senyor Nufosa. No Aviam, si hi ha la possibilitat de fer un reces i presentar-la per escrit... No, el registre continues. de l'Ajuntament està... Bueno, bueno plau jo crec que és un punt que no hauria de ser objecte de polèmica aviam, si fos un altre tipus de punt pues començaríem a discrepar, però aquest és un punt que no hauria de ser objecte de polèmica pel bé de la unitat de la moció pel bé de que si això ara ha de ser un objecte de polèmica en el ple municipal públicament doncs pues bé, bueno, potser hem de fer un reces i a mi ens posem d'acord jo demano això però... Sí. Sí. Sí. Sí. Ah. Ah, no, en vale, el meu punt de vista que si això ha de ser un objecte de polèmica a mi em sembla que també per aviam, per el sentit de, com diria jo no dic patriòtic perquè pel sentit comú ja que Òmnio ha fet molta feina sobre aquest tema de l'organització de la manifestació que a part de les institucions, que el els partits polítics que es donen suport, home, jo crec que pel sentit, pel sentit comú no estaria malament que poguéssim incloure Òmnio perquè rebés aquesta moció Sencillament, que això s'ha de fer un reces per fer una moció per escrit, o s'ha de fer un reces aviam si arriba un meu cor, jo crec que és així a part d'això, si s'ha d'interessar... No, no, després farem, primer, un posicionament sobre aquesta esmena, Esquerra Republicana ha dit que també tenia una altra, també farem el mateix, que la presentin, farem un torn de paraules, i si, torno insistir, nosaltres, si això ha de ser motiu de polèmica o de, de pèrdua de la unitat en el text que s'ha entrat per tots els grups, nosaltres no tenim cap inconvenient en, en retirar-ho. Si ha de crear polèmica, si, si no n'ha de crear cap, per això demanem, evidentment. Per part de la CUP, senyora Gabriel... Estem d'acord amb hora obra òmnium cultural, no tenim necessitat de recès i no tenim cap problema per la unitat d'aquesta cara, sembla que estigui en perill. Per part del grup socialista, senyor Manolvent. Ja, no tenim cap problema, posaria òmnium cultural, evidentment que no, però a mi em sembla que eh, tornem a estar amb el que ens passa en molts cops d'un ajuntament, amb aquest ple, no? que en vez de discutir del que es tracta de la moció, de parlar, que és prou important aquesta moció, ens comencem a discutir si ara hi posem les menes, si no, si la posem després, si fem un recès i trobo que és a més a més és una esmena que els quatre grups no, perdó, els cinc grups polítics que aquí ens vam posar d'acord i ben consensuar jo no en tinc ara perquè vénen les esmenes a l'últim moment la veritat no acabo d'entendre perquè si ho hagués pogut dir també el dijous que hem estat aquí una hora reunits i, o al divendres o alguna cosa i llavors ara ens discutirem aquí per què ho posem ara o per no ho posem ara Vull dir, jo... senyor Manuel Vents, ja sí, no. li han dit que si ha no. això ha de ser motiu de polèmica, no, no no la la polèmica el motiu de polèmica és perquè es posen en aquest moment i em que és una bestiesa, doncs ara venir posar en aquest moment quan és una cosa que s'ha consensuat, fer una esmena ara és discutir d'aquesta esmena Ja discutirem, llavors l'Esquerra Republicana evidentment amb el seu dret donar la seva esmena i tornarem a discutir de la seva esmena i aquí ens passem una discutint de les esmenes i no discutint el que toca i això ja ens passa aquest ajuntament bastants cops no tenim cap problema que es posi en un cultural, no entenem per què els grups tenim que anar l'últim moment a posar aquestes esmenes quan tenim tots els dies per discutir -ho. Per part d'Esquerra Republicana... Bé, nosaltres no farem cap esmena, farem un prec, i el primer prec seria, doncs... Que... Perdó, senyora Cortés, estan d'acord amb l'Urb d'Esquerra Republicana introduir la, la comunicació òmnium Cultural? Sí, nosaltres ho fem com a prec, i així ja no és una esmena, ja fem un prec doncs, que es, també s'introdueixi no, no, com... Ja si no, si no, com a òmnium correcte. Cultural. Però si ha de ser motiu de discòrdia, en, en veure, és completament a veure, a veure. indiferent. Més a més, eh, els regidors que conformem el plenari, som 13 regidors que estem asseguts aquí en aquesta taula, i per tant no hi ha d'haver ningú més que faci pressió des d'altres indrets, perquè nosaltres decidim o consensuem el que els regidors hem de consensuar. Per tant, eh, nosaltres fem un prec i és senzillament que aquí en el punt quart, aquí on diu les 18 hores, en comptes de dir les 18 hores, es posi en català i s'hi posi les 6 de la tarda, si hi ha de ser motiu de discòrdia no cal que, que ho discutim, dir, cap problema, i també fem un altre prec, no una esmena, de veure si durant eh, tot el dia de demà, el dia 10 de juliol, pot unejar una senyora al balcó com a prec, no com esmena. Bé, introduint els precs i, i les esmenes, eh, en tot cas, procediríem a debatre el, el sí de la moció, eh, en tot cas, votaríem la introducció de l'esmena i, i el prec, eh? però vot, vots a favor, queda aprovat per unanimitat i passem a debatre el sí de la, de la moció. Una intervenció, senyor Nojosa? Bueno, jo no em voldria estendre gaire perquè que voleu que us explique, que no sapiguem una mica tots el tema de la situació que tenim a Catalunya entenem que és una situació d'agressió malgrat les nostres diferències que tenim que, bueno, que si independència sí, independència no que si federalisme nosaltres criem que després que s'ha fet un referèndum del poble català i els acords que va prendre el Parlament de Catalunya i que va sortir un estatut donc, doncs, eh, amb, amb sobirania perquè el poble de Catalunya va anar votar i que ara un mal un mal constitucional, un mal tribunal pues que surti amb aquesta història és evident que tenim un adversari molt dur a Espanya, que és el PP que és un partit anticatalà i i que ens perseguirà sempre que pugui, mentre aquesta dreta espanyola no canvi de paret, perquè és una dreta... no és que sigui, hagi dreta bona o dolenta, sinó... però és molt rànsia, no? És molt diferent a altres dretes que, bueno, que... més civilitzades diria jo. I com que aquesta dreta està fent tot el possible per crear aquesta discòrdia entre, entre Espanya i Catalunya, Bueno, doncs pues, nosaltres entenem que el problema que tenim en aquests moments també és la divisió. O sigui, els que vam viure a l'època del franquisme, vam passar aquella transició des de l'Assemblea de Catalunya, a vegades pensem que hauríem de recuperar aquest esprit, perquè també hi havia diferències. I tinc de dir clarament doncs, que els que militaven un partit com era el PSUG, va aportar molt amb aquesta història de la unitat de, de Catalunya de la, de la lluita per la, per la sobirania jo entenc que, que hem passat 30 anys d'això i que aquí, aquí necessitem canvis i, i crec que el, el tema, el dinema està que demà es farà una manifestació que ja ha portat moltes polèmiques que hi ha moltes divergències però el punt de vista és el dia després què passarà el dia després és clar, això seria objecte de reflexió però aquí per moltes coses que diem a l'Ajuntament de Saïa a nivell local també dependerà dels partits de les entitats Esclar, jo el punt de vista que tenim iniciativa és que aquí ara necessitaríem més unitat que mai davant d'aquesta agressió i això és el que nosaltres veiem que hem de construir sobretot en aquest tema. Podem tenir divergències polítiques, però mentre Espanya ens vegi que estem dividits, la veritat, l'experiència ens demostra que divides i venceràs. I el meu discurs, bueno, hi ha moltes resolucions, moltes històries que s'estan fent, i molts punts de vista que s'assemblen, però que són diferents. I no em voldria allargar més, perquè segurament que molts de vosaltres teniu més clarificació en aquest tema però jo sobretot a mi em sembla que seria el més important bueno ja ho veieu, no? aquí mateix a l'Ajuntament doncs, surten... la moció no és que haguéssim discutir gaire, perquè a mi em va sorprendre perquè ens vam posar bastant d'acord en, poc, en poca estona però surten aquestes històries ara aquí es presenta una moció i aquesta història està en el país i mentre aquestes històries en el país no fem pinya i tots a una, doncs pues tindrem un problema. Alguna intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel? Sí, doncs dic que a la CUP doncs ens vam a venir a reunir-nos aquesta setmana per poder consensuar un text, que és cert que eh, va ser molt ràpid aquest consensu perquè hi havia antecedents altres ajuntaments en què les forces polítiques que estem aquí representades doncs prèviament havien fet eh, aquest esforç de, de consens i per tant nosaltres una mica ho vam copiar i a més ens vam copiar això que ara s'està extenent afortunadament en diferents municipis que és que es declaren moralment exclosos de la Constitució que jo crec que no, no sabem massa què vol dir però que al mínim simbòlicament està bé que els plenaris eh, vagin sumant-se a aquesta exclusió moral de la Constitució per tant nosaltres ens va, doncs ens va semblar bé subscriure -ho. i un cop dit això, doncs, evidentment no, no descobrim res si, si diem que en aquest país doncs, hi ha diferents posicions polítiques no només en l'eix esquerra-dreta, sinó també en l'eix nacional I hi ha gent doncs, que s'estén espanyola, hi ha gent que no vol sentir parlar d'independència hi ha gent que és federalista, hi ha gent que té un determinat projecte per federalisme hi ha gent que és nacionalista però no sent independentista i aquesta és la configuració del, pa del país i és cert i demà jo penso que la virtut és que al carrer hi sortirem tots no? el que demanaríem és que ningú s'apropi tota la gent que sortirà al carrer demà, és a dir, demà doncs, sortirà gent al carrer del Partit Socialista, sortirà el president de la Generalitat, doncs, que l'independentista no en té res, i sortirem nosaltres, i sortiran els maulets, i sortiran davant i sortirà la Cagèi, doncs, que, que evidentment no volen ser, sentir parlar ni d'Estatuts ni de Constitució, i que tenen un mapa de, de països catalans molt definit. No? Per tant, doncs, eh, això, nosaltres estem convençuts doncs, que valia la pena fer aquest gest de ser tothom al carrer, i també doncs en la línia que di el regidor, l'any demà d'aquesta manifestació què? Doncs nosaltres seguirem sent independentistes i seguirem, en la mesura que puguem, que és molt menor perquè som molt, molt, molt minoritaris, però seguirem intentant treballar per la independència del país i per tant aquest és el nostre any, de, l'any demà, si hi ha altres partits que no ho tenen tan clar perquè estan més pendents de les eleccions de la tardor que no pas del full de ruta del país, això ja no és el nostre problema, nosaltres les eleccions de la tardor no ens preocupen massa. Una intervenció per part del socialistes, socialista, senyor Manuel bueno, sí. Bé, un cop hem d'aprovar les esmenes. Bé, bueno, aviam, aquí és una moció que, ha, com ja s'ha dit, s'ha aprovat en molts pobles, que s'ha copiat, s'hi ha afegit un pàrrec que va demanar Esquerra Republicana, no? I que tots hem estat totalment d'acord en afegir-li i recordem que és una moció en contra d'una doncs, sentència d'un tribunal constitucional no? vull dir, clar, des punt de vista i s'ha anat parlant molt i no cal que nosaltres fem més tonteris i diguem més coses eh, està molt clar doncs, que bé, això ha sigut un final, no? un final després de 3 anys de fer bastant la pena per part d'aquest constitucional i per part, per part diguéssim de l'estat espanyol, no? i que ha acabat de la pitjor manera possible no? doncs era doncs, retallant l'estatut cosa que, bueno, un estatut aprovat al Parlament de Catalunya, aprovat a les Corts d'Espanya de i a més a més representat pel poble català no? llavors el límit doncs és que vinguin un senyor és que no, com ha dit el senyor Hinojosa, si és la dreta o no és la dreta o, o, o segurament és la dreta doncs retalla un estatut doncs que ha sigut aprovat per tothom no? Vull dir, per tota la classe política i a més a més majoritàriament eh, llavors és clar no és normal, és un i és lògic doncs, que la gent com altres pobles se sentim moralment exclòs d'aquesta Constitució perquè si el que vota és no serveix per res com venen vuit senyors i diuen ara sí, ara aquí i aquí no doncs no sé per què vam anar votar una mica no? vam fer una mica tots el, el mindungui i, i inclús inclús els diputats de les Corts d'Espanya i els diputats del Parlament de Catalunya, no? que voten una cosa i llavors venen senyors i diuen «No, mire, heu votat això, però deu fet el ridícul perquè no serveix». No? Llavors, evidentment, esllogen que demanem que la gent es manifesti i demanem doncs, que tot això doncs, intentem arreglar-ho de la millor manera possible. No? o intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortès? Sí, bé, nosaltres, el grup d'Esquerra Republicana, com el partit polític que representem nosaltres en aquest moment, doncs, ja hem manifestat moltes vegades doncs, que som un partit independentista, actualment l'únic que hi ha en el, en el Parlament Català, i com ja s'ha dit, i no ens allargarem, sinó que la via autonomista per nosaltres s'ha acabat, i no n'hi ha cap més altre que, que dir que aquest procés s'ha de convertir en un altre que és el de la via de la independència hem de començar el procés per la independència i considerem doncs que aquesta, aquesta sentència ja han passat moltes coses abans que ara no les posarem aquí a debat és un final d'etapa que no s'acaba demà amb una manifestació sinó que per nosaltres continua i nosaltres ho tenim molt clar els que tenen un problema són els que no s'ho creuen, els qui no estan, els que no s'han definit i que els que l'endemà de la manifestació s'hauran de definir cap a quina via van, cap on van. Nosaltres no hi tenim cap problema. Per tant, eh, celebrem molt l'unanimitat que va haver entre tots els grups polítics municipals d'aquest Ajuntament perquè es va consensuar aquesta moció amb un, amb un tres i no res tothom hi va estar d'acord, no hi va haver cap mena d'incidència en tots els grups polítics, per tant, enhorabona a, a tots els que aquí representem, i per tant, l'endemà de la manifestació, que serà el diumenge dia 11, nosaltres continuarem sent independentistes, nosaltres continuarem lluitant per això, i continuarem lluitant doncs per la, per la independència del país. Moltes gràcies. Senyor Soldoni, bona nit. Uh, bé, ara també doncs, uh, valorem molt favorablement el fet de que ens poséssim tots d'acord perquè certament doncs, de que aquí estem uh, tots plegats per tirar, per tirar endavant el poble però també hem de ser molt conscients de que, que Sallent i el plenari de l'Ajuntament de Sallent també tindran un posicionament clar sobre el futur del país en el qual, en el qual pertanyem i en un moment com aquest doncs, uh, hem de demostrar enèrgicament amb contundència i en aquest cas amb la màxima unitat la, el rebuig cap a una sentència que el que ens ha, ens ha portat ha sigut a humiliar-nos com a poble perquè doncs, eh, el procés va costar molt i al final doncs, el poble de Catalunya el va refrendar en un, un referèndum i en aquest cas s'han passat, eh, passat doncs, pel forro, el, la voluntat del poble del poble de Catalunya i a sobre ho ha fet un tribunal, el Tribunal Constitucional Uh, fent una sentència que nosaltres podríem considerar absolutament inconstitucional perquè si la Constitució en aquest cas marca que la sobirania rau en el poble doncs va ser el poble el qui va, el qui va refrendar aquest, aquest, aquest estatut i que al final doncs ells l'han volgut uh, manipular i l'han volgut uh, retallar avui a més a més uh, ha sortit a la llum pública la, el contingut complet de la sentència les 890 pàgines em sembla que òbviament no s'han no pogut mirar encara aprofundidament, però sí que no només amb la retallada que van fer el dia de la sentència que es va conèixer el primer dia, sinó que avui ja amb la interpretació que han fet de la, de la resta d'articles eh, ens porten encara més a la humiliació de que sobre no només ens retallen, ens encurceten com a, a poble, sinó que sobre ens volen dir com hem d'entendre i com hem de practicar el que nosaltres mateixos hem escrit. Per tant, això com a, com a país i com a voluntat popular, en el fons, doncs encara ens porta a una situació, a una situació més complicada. I és en aquest moment on, on Catalunya i el conjunt dels de catalans i catalanes, demà demostrarem d'una forma, forma enèrgica el nostre rebuig a aquesta manera de fer i aquesta pràctica que ha tingut el, el govern d'Espanya o el Tribunal Constitucional en aquest, en aquest cas, però no oblidem de que un tribunal constitucional deslegitimat com estava, com estava aquest també està compost per gent proposada doncs, pels, pels grans partits espanyols i que ens ha portat doncs, a aquesta situació que estem avui. I demà al poble de Catalunya, independentment del partit polític que sigui, independentment de l'organització política que sigui, de l'organització cívica, social que siguin, tothom sortirà, tothom sortirà al carrer i això és una cosa que ens ha d'omplir d'orgull i que ens ha de fer pensar que amb temes importants hem de, hem de poder mantenir la unitat. I l'hem de mar de la manifestació, eh, com fa també doncs, el, el caràcter català, Seguirem treballant, seguirem treballant com el dia anterior al dia a la manifestació, sent cadascú des, de, des del seu àmbit i nosaltres eh, també doncs, com ho hem fet sempre diguem, intentem treballar perquè de mica en mica i cadascú també amb la seva manera de fer amb el seu àmbit i amb la, i amb la seva gent intentar anar construint una majoria social que estigui cada dia més preparada per poder afrontar doncs, els reptes que, que tindrem davant nostre el primer haurà de ser anar cap al dret a decidir i anar construint la majoria perquè ens porti a un poble cada dia, cada dia més lliure Alguna altra intervenció? per part d'iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'esquerra, no dic si vol fer alguna altra intervenció. Sí, sí. nosaltres volem animar els el ciutadans de Sallent, tots els sallentins i sallentines, doncs que pengin senyeres al balcó demà dia 10 de juliol i els que som independentistes que puguem penjar l'estalada i que pengem les estelades als balcons com un motiu. Serà una manifestació en contra de moltes coses però que també es vegi, doncs, ...que el poble català mostra i està present. he debatut suficientment aquest punt de l'hora del dia... ...procediríem a la votació. Vots a favor? No cap abstenció, queda aprovat per unanimitat... ...i passem al següent punt, que és seguiment i control. Senyor secretari. Decret dia número 315 que la seva part dispositiva acorda, primer, contactar la senyora Ramona Sant Climent Sala com a treballadora familiar a temps parcial des del dia 7 de juny fins al 31 d'octubre del 2010. Decredo d'alcaldia 363 que disposa i acorda, primer, contactar la senyora Teresa García per substituir a substituir la senyora Manuela Recio, a la senyora Mercè Lima per substituir a substituir la senyora Ana García, la senyora Montse Quadrado a temps parcial per substituir a la senyora Isabel Martín totes tres com a auxiliar de diretria i a la senyora Rosa del Río per a substituir a la senyora Maria José Fernández com a ajudant de cuina, des del dia 1 al 31 de juliol del 2010. De fet, d'alcaldia número 370, que disposa primer contactar la senyora Judita Eloi López a temps parcial com a professora de piano i llenguatge musical a partir del dia 1 de juliol fins que l'Escola de Música doni aquest servei. Decret d'alcaldia número 373, que disposa primer contactar a contactar la senyora Maria Concepción Alonso Ibáñez per a substituir a la senyora Felipa García Hermoso en procés d'IT com a auxiliar de Giretria des del dia 3 de juliol del 2010 fins que finalitza el procés d'IT de treballadora. I per últim, decret 375, que disposa suspendre el ple ordinari el mes d'agost amb motius de vacances d'estiu i segon, modificar la data del preu ordinari del mes de setembre per avançar-lo el dia 3 de setembre en lloc del dia 10. Ja, s'ha Alguna qüestió sobre això? Sobre els... Donar compte, no? Eh, passem al següent punt del dia, que és pregs i preguntes. No hi ha hagut cap per escrit, eh, no tinc una entrada, però sí que s'ha quedat pendent doncs, donar informació sobre l'informe de... del primer punt que ja havíem votat, doncs, en tocar senyora Arenas. Sí, eh, per, eh, posar, bueno, com que va ser el primer punt de, de l'ordre del dia és el que feia referència o relativa a l'exercici... Ai, perdó. Sí, el dret de reversió per a la recuperació d'un bé immoble. L'Anna Gaviel de la CUP eh, sol·licitava si s'havia comprovat que la finca registral corresponia a la mateixa finca amb els mateixos metres quadrats que es feia la reversió. Hi ha un informe acompanyat dels del serveis tècnics, un informe que enumera, la descripció de la finca i fa una identificació de la finca amb la situació real amb els planos que tenim de, de l'Ajuntament conforme al catastre. Aquest informe està dintre de l'expedient i es pot consultar. Gràcies. Bé, algú em prega alguna pregunta per part de la iniciativa, senyora Nojosa? Sí, tenia, tenia alguna pregunta a fer-li. Bé, eh, vostès han fet l'equip de govern Hola, programa, que es diu l'agenda, guia d'activitats culturals i lúdiques de Saïlent. Bueno, mmm, nosaltres voldríem perquè teníem una confusió al nostre grup. Voldríem sapiguer si a partir d'aquesta guia, els partits polítics quan tinguin alguna activitat a fer, es podrà incloure. Per clar. Estavam convençuts que nosaltres no podíem incloure en el tema de la guia cultural una activitat d'un partit, perquè clar, nosaltres enteníem que la guia era de l'Ajuntament. Per tant, l'activitat del partit era una activitat de partit, no era de l'Ajuntament. I aquí hi ha una activitat que diu pa amb tomàquet, bueno, és la guia que parla, perquè els, els, els ciutadans s'entenïn, és aquella que parla, que fan els balls a la fresca el cinema a la fresca, etc etc la festa a Sant Cristòfol un cel salat un salat festival una mica tot això que es parla però mai havia tingut intencions que podia sortir l'activitat exclusivament d'un partit llavors jo dic si, si és que això ha canviat el reglament bueno, tindríem de saber si tots els partits, quan es faci aquesta guia si portem a Puigcercós, o portem a bueno, entre altres, no? o portem a a qui sigui, pues nosaltres també voldríem sàpiguer si podem estar publicitat aquí. Entre altres coses, perquè jo em vaig trobar que vam fer el Dia Internacional de la Dona Treballadora i, i també tenim una conducta un és que a l'entrada de l'Ajuntament no es pot posar cap pasquí de partit polític. Vam fer va aquest, aquest programa terminat dia. No estic parlant de la vostra legislatura. Jo pensava que això ja ve de les legislatures anteriors. Llavors, no és que jo a l'altre ni a aquesta, és que no he vist mai cap pasquí d'un partit polític a l'entrada de l'Ajuntament. Per d'aquest concepte estricte que l'Ajuntament ha de fer campanya en allò que és l'Ajuntament, i els partits han de fer la seva pel seu compte, teníem un concepte equivocat. Bé, toques tot cas, aquí s'ha posat això, que és una pa amb amb el president Pujol divendres 23 a les 19 hores dient el cicle pa amb tomàquet als barris i contacte directe amb la perrucció reunida a la plaça de la Pau per fer un verenar popular organitza com a democràtica de Catalunya vale, això jo ho dic perquè això s'hauria de declarar perquè si bé el grup de la CUP i organitza un acte per, un, per no sé què també haurà d'estar el programa si vol, si vol, eh, si vols no grup que sigui, dic jo bueno, això me l'aclarireu després hi ha ja un altre tema que últimament no sé per quina causa i això no és fer protagonisme no, ni, ni campanya electoral, eh? no sé per quina causa, la gent d'iniciativa, ens trobem a la gent i sempre es venen a queixar no és la primera tens a la regidora ja Te'n recordes el tema dels camins rurals, queixes, ens va portar les bosses de dels de claus, les vam minar. Bueno, queixes, de, el tema de tallar la herba de la Guixosa, queixes dels veïns, escolta, que aviam si es pot tallar la herba, perquè està sí. molt malament, sort que vam posar al centre d'atenció turística, i per donar una imatge d'una un mica d'ordre, es va tallar la herba, però just, just va, va anar just la inauguració. I després es queixa la gent de que que tenen problemes i que venen aquí no li solucionen el tema dels cables que ja, ja s'ha reiterat moltes vegades el cable que li passa per la porta de casa seva inclús alguna il·legalitat que s'ha comès d'algun veí que tenia un edifici que l'han construït en devant quevam anar que ven venir aquí a l'ajuntament per amb una foto i ara l'últim és al carrer Santa Llucia la, la valla que es posa que ha estat il·legal que precisament en sembla que l'han tret avui perquè era il·legal. Llavors, clar, aquí ocorren coses a l'Ajuntament, la valla il·legal, què passa? Resulta que una persona que vol construir una casa demana un permís d'enderroc, vale? i es posa una valla que ocupa d'ocupació de la via pública, sense informe de la policia, perquè és per un enderroc, no per a una construcció. Total, després de moure una sèrie de coses en funció de les peticions que fan els veïns que diuen, home, aquí això, cuidado, aquí pot haver-hi un accident, eh? Per Sant Carrer Santa Lluç una valla al mig del carrer no deixa de ser un inconvenient. Però és que hi ha una altra a l'altra banda, també. Clar, els cotxes tenien de fer una sèrie de maniobres. És més, tinc entès que es va, va anar, li van donar un cop a una persona. Per tant, per la seguretat dels vianants, fem bé les coses, si us plau, fem-les bé perquè aquí estem parlant de seguretat, eh? No estem parlant. Llavors, si és un error sembla deprecié, si, si em passen sembla a vegades que passen aquestes coses perquè perquè ve la persona aquí, el que construís, bueno, li donem facilitats, perquè clar. Llavors això, si és un error, vale, però si són tractes de favor, a mi em sembla no, i després ens arriben al nostre sobrella lo següent Diu, "Bueno, sabes qué, con que ja es quedarán aquesta la oposició, pues si tenim de posar ordre direm home, és que ja saps el que passa l'Ajuntament i l'Ajuntament, els de, de l'oposició controlen moltes coses llavors al final se l'acaba cargant el de l'oposició, que per ell eh, li ha fet mal ah, perquè ell aquest senyor, ho pues, tenia tot molt ben organitzat i ara li han fet treure la valla argument, com que han vingut aquests, doncs pues, per això l'han tret no, això no funciona així aquí hi ha un reglament, hi ha unes lleis hi ha informes de seguretat de la policia que no es fan, i s'ha comès una flagant irregularitat. Flagant, eh? Perquè per pues, això l'han tret, la valla, pues, estava tot mal fet, no hi havia... S'havia passat el temps, o sigui, una sèrie d'històries que passen que... que, bueno, que jo crec que s'ha de posar una mica d'ordre. I segurament vostès no em negaran que és així, que han abigut coses il·legals i regulatilitats fragants. Fra Llavors, jo crec que la regidora, no sé si això correspon, la regidora d'Urganisme o el senyor alcalde, hauria de posar una mica de coordinació perquè aquestes coses no poden passar així. Perquè algun dia podem tenir un problema, no és només que... perquè podem tenir un accident i denunciem aquests temes i res més. Una pregunta per part del CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, en primer lloc ens sorprèn perquè just en el passat plenari del mes de juny eh, vam dir que s'havia millorat en la redacció de les actes, ara només ens faltava posar-nos una mica al dia i no aprovar actes que fossin molt antigues, que és feixuc a vegades de recordar com han anat plenaris de fa 3 o 4 mesos, i la sorpresa ha estat que en aquest ordre del dia tampoc aprovem cap acte, és a dir, que, que anem acumulant retards. Això simplement. En segon lloc, també ens ha sorprès que en aquest plenari no hi portem el punt que va quedar sobre de la taula en el ple passat, de la famosa ja portada d'aigües a Carboners. Entenem que si està correctament instruït i no hi ha cap error en l'expedient, no veiem per què no n'hem tornat a parlar i no ha estat incorporat en aquest plenari. I afegeixo també que en data 20 de juny nosaltres vam demanar per escrit l'explicació que ens havia fet el senyor secretari conforme no calia un conveni per, per instruir aquesta actuació i que no se'ns ha respost. Potser espereu primer respondre'ns abans de portar el punt en el plenari, a qual cosa doncs, també entendríem que fos així. Però sospitem que no va per aquí el tema. Eh, per últim, eh, dir que en relació al que comentava el senyor Hinojosa dels famosos, hi ha ja, també o pantomàquets de Convergència dels Barris. Quan nosaltres vam... Vam criticar una mica que es fes aquesta barreja entre actes de partit i actes d'Ajuntament convidant al senyor Pujol tant per fer actes de partit com per fer actes suposadament d'Ajuntament que el senyor president de la secció local doncs va respondre que ell particularment hi estava treballant molt i que, no? I que era des del partit que s'organitzaven determinades coses. Eh, vostè mateix podrà entendre que eh, és sospitós, si més no, que l'agenda de l'Ajuntament vagi en funció de l'agenda del senyor Pujol. És dir, si volíem celebrar la Setmana de l'Emprenedor i volíem empoderar els autònoms que estan tenint doncs, el negoci, que estan continuant el negoci familiar, no veiem per què eh, l'agenda del senyor Pujol havia d'impedir celebrar la Setmana de l'Emprenedor, quan era la Setmana de l'Emprenedor, que era en aquell moment. Si el senyor Pujol no podia venir, segurament hi ha doncs, moltes altres persones que podien venir a donar suport a aquests emprenedors Eh, és evident jo crec que el fet de que s'hagi canviat eh, l'agenda també dels emprenedors d'acord amb el senyor Pujol fa pensar, home, doncs que teníem una mica de raó quan dèiem que es barrejaven una mica les coses i que amb l'excusa de portar Pujol pels emprenedors feien pan tomàquet, i que queda tot una mica eh, diluït i pensem doncs que no, que no queda massa bé, quan és correcte, perquè més recordem que el senyor Pujol, malgrat hagi estat molts anys president d'aquest país, ara actualment no té cap càrrec ni cap responsabilitat en cap àmbit que tingui a veure el nostre entendre amb els emprenedors més aviat al contrari i per últim també, i en relació amb el centre d'acollida turística que vam inaugurar la setmana passada, si no recordo malament mostrar també la nostra queixa pel fet de que de sis panells informatius amb bastant poc text, perquè entre que hi ha d'haver foto i que ha d'estar, no sé si en quatre o cinc idiomes, la veritat és que queda poc tros per explicar el que és la revolució industrial i el moviment obrer, que donaria per moltíssim. Si a més a més del poc tros, per les fotos i per les traduccions, a més a més d'aquests sis panells, un ha d'anar dedicat al pare Claret, clar el tros que ens queda per explicar el moviment obrés, més aviat escast, manifestar la nostra queixa. Entenem doncs, que el pare Claret Assellent està sobrerepresentat, que no calia que en aquest centre hi hagués un blanell que expliqués que el senyor pare Claret, eh, no sé si era sant d'uns teixidors, o no sé, bueno, estava com molt agafat amb pinces per fer veure que el senyor pare Claret tenia molta relació el moviment obrer i que resulta que hi havia treballadors que el veneraven molt. En fi, a nosaltres particularment ens sembla bastant insultant, creiem que eh, fa falta poder explicar què va ser de veritat el moviment obrer i no, i no, vaja, no, no frivolitzar barrejant coses i més més barrejant i desgrèixia catòlica que tots sabem que amb els moviments obrers i de reivindicació de dels treballadors hi han tingut, excepte on roses, eh, excepcions, doncs més aviat un paper contrari. Per tant, doncs això, manifestava la nostra disconformitat i també doncs, sorprendre'ns que, tot i que la patronal sí que va ser convidada en aquesta inauguració i el conseller Boguet va agrair la seva assistència, doncs eh, crec que no vam convidar els sindicats i potser també hagués estat bé, ja que ens atrevim a dir que els honorem. Algun prec, alguna pregunta per part del grup socialista, senyor Manuel. Sí, jo voldria fer una pregunta que ja he fet a l'equip de govern, perquè la faré públicament perquè em segueixen insistint la gent, no? Que és el tema de per què les fonts de la pujada del Serrat del Xipell no hi ha aigua. Vull dir, vol dir aviam per què és, sàpiga el motiu i que es pogués explicar a la població i als veïns de Sallent. Alguna prec, alguna pregunta per a part d'Esquerra Republicana? Sí, a veure, nosaltres volem demanar primer de tot que tenim instàncies per contestar que no se'ns han contestat una que és del, des del mes d'abril l'altra és més pròxima que és des, de, des del mes de juliol crec que si no m'equivoques és del dia nou que fa referència a aquesta última Ai, de juny bé, després de l'altre plenari el del juny no recordo... bé, no, no recordo exactament el dia però sí, no... és, és, recent, és recent perdó Eh, feia referència doncs, també a la portada d'Aigua Carboners que demanem tot un llistat de, de documentació però bé, aquesta ja ens la contestareu però tenim una que és des, de, des del 15 d'abril que, no que no hem tingut resposta que demanàvem, eh, bueno, demanàvem sobre el tema del semàfor de Cabrianes que n'hem presentat moltes sobre, per, per tenir documentació d'aquest semàfor perquè ja vam hi ja abem explicat d'altres vegades doncs que la contractació que es va fer eh, amb l'empresa Ecops en el moment oportú, doncs que era una contractació totalment irregular i que, que no estava ben, ben realitzada, vam demanar també doncs els, els l'informe jurídic s'havia redactat, l'informe favorable, no hi ha cap informe favorable, ni favorable ni desfavorable, no hi ha informe jurídic, no hi ha informe d'intervenció, no hi ha cap tipus d'informe, només un contracte totalment irregular, i llavors vam demanar-li per última vegada el, aquest acord, aquest, el motiu d'aquest contracte perquè s'havia fet d'aquesta manera, I llavors el senyor alcalde ens va demanar que es havia donat per finalitzat ja el contracte entre l'Ajuntament de Sallent i l'Empresa ECOPS. Llavors nosaltres vam demanar, doncs, si, si ja s'ha finalitzat aquest contracte, vam demanar de saber qui en fa la gestió actualment d'aquest semàfor, també vam demanar que se'ns donés la còpia dels ingressos i costos que ha generat el semàfor mentre està gestionat per l'empresa COPS i la còpia dels ingressos i els costos des de la finalització contractual fins a data de març de 2010. Aquesta instància és del mes d'abril i demanem, si es plau sisplau, veure que, ens la, que ens la contesteu a la major brevetat. Petic, alguna altra pregunta? No, no. Bé, en tot cas, la senyora Anna Fernández respondrà allò de l'agenda, allò de la tanca del carrer Santa Llúcia i allò de la instància d'Esquerra Republicana de Cops. Senyora Fernández. Sí, bona nit de nou. En resposta a l'agenda, sí, òbviament pot publicar qualsevol acte que es faci al municipi una entitat, un partit polític qualsevol acte que es faci si es vol publicitar eh, i enviant-ho amb els dies pertinents que, que posàvem a eh, cap problema, vull dir, si fa amb el tamany eh, igual i amb el mateix eh, eh, context que, que qualsevol altra que pugui promoure eh, algun cellantier cap problema eh, responent a, al tema de les tanques de Santa Llucia eh, és cert que, que es va donar nom per per una en un enderroc i posteriorment es va, un... es va instar a demanar el permís d'ocupació de... per fer l'obra i és cert que... que no ha estat presentada abans d'això i avui mateix s'ha fet retirar per tal de donar-li sortida d'una manera més idònia. És ser i estem treballant amb això i, i continuarem. I l'altra pregunta, era, respecte a la instància de Carrera Republicana, sí que és cert que estem pendent de contestar-la, perquè una dels, dels aspectes als quals que havíem de contestar és el tema econòmic. I amb el tema econòmic, com ben sabeu, hem estat una atrafegats, acabant amb el compte general i, i una vegada que l'hem acabat, no, bastant ràpidament li donarem contesta, però hem estat donant prioritats a tots els timings que teníem en funció de la dificultat que hem tingut durant tot l'any per eh, l'any durant tot l'any amb el servei d'intervenció però bueno, en, en poc temps ja quedarà contestada perquè ja hem acabat l'any 2010 i ja podem passar a fer aquesta comptabilitat Gràcies Respecte a lo de les serves de la Butxosa, cables i situacions a la, la intervenció que ha fet el senyor Vinojosa respondrà la senyora Ampar Arenas i també li respondrà la pregunta del PSC de l'aigua al Serrat del Xipell Senyora Arenas Sí, bona nit, novament. En referència, bueno, ben bé, la qüestió plantejada pel senyor Hinojosa referent és una pregunta barrejada, perquè hi ha el tema dels camions rurals, les queixes que hi havia sobre elements, doncs, que, que, trossos de ferro, diversos materials i hi havia doncs, una part que eren doncs, les deixalles que, que es puguin deixar en els camins, que evidentment això és incontrolable, però nosaltres sempre hem dit que cometem tota, tota queixa i, i el màxim d'instàncies possibles per part dels veïns que ho puguin detectar i que puguin denunciar, i també hi havia una altra queixa que estava relacionada, i més directament, amb una empresa que havia realitzat unes obres de portada d'aigües, concretament en un dels camins. En aquest dels camins, inclús s'havia doncs, manifestat que la l'ompliment d'aquestes races que s'havien realitzat doncs una part d'aquest rompliment s'havia fet amb material eh, reciclat és un material que es, es proporciona directament de l'empresa de, de gestionadora de les runes i aquest material doncs, podia portar doncs, alguns trossos que amb la criba d'aquest material doncs, eh, podien ser elements que podrien proporcionar desperfectes amb els vehicles, punxides, etc. També Eh, es va contestar amb diferents plenaris, amb les diferents denúncies que s'havien manifestat i sobre el tema de tallar les herbes ja va contestar el regidor, el senyor Quadros, que eh, hi havia una denúncia perquè estaven, eh, havien crescut, degut a les pluges evidentment, les herbes doncs, creixen en posterioritat i s'havia fet una tallada perquè vam, així ho hem manifestar InfoInvest, que és qui ha de fer el manteniment d'aquella zona. Sabem perfectament doncs, que se'ls ha d'anar al darrere, se'ls ha d'insistir, se'ls ha de manifestar i nosaltres no tenim cap inconvenient, tant si és a través del plenari com a través d'alguna instància dels veïns que tenen i que reben aquestes molèsties per les herbes que estan en mal estat, doncs, eh, doncs enviar la brigada en tot cas i enviar els serveis d'aquests que estan fer la tarada de boscos i la neteja d'herbes, que perfectament ho podríem fer. Eh, si no es fa més assiduïtat del que correspondria pel benestar dels veïns, ho posem en manifest. InfoInvest, en principi, quan no els hi demanem doncs, uh, ho realitzi, quan no ho realitza doncs, ho realitzem i després un ho tornem a notificar doncs, perquè es realitzi. És una mica complicat perquè no tenim la disponibilitat d'anar en el moment en què ho necessiten, però sí que si es necessita fer, doncs s'ha realitzat. Sobre el tema dels cables penjats, també, perquè com que són diverses qüestions, sí que sempre hi ha, i és, és una cosa que és, és, és, és de sempre, o sigui, realitza una obra, es posa al contador d'obres, els cables són provisionals, quan s'ha de treure el cable, qui treu aquests cables, FECSA, Endesa, Telefònica, grans monstres, que evidentment, i des d'aquí, des de l'Ajuntament, tenim molts problemes sempre, perquè els veïns es queixen, la potestat a vegades no és directament de l'Ajuntament, però sí que des de l'Ajuntament doncs, fem la tasca que ens correspon, intentar consensuar, moltes vegades amb... ens hem trobat amb casos completament flagrants, d'enramades... De, de, perfectament enramades pels carrers. Sabem que, per exemple, en el cas de... i ara tenim les últimes notícies per part de Telefònica, en el cas de la rampinya, hi havia molts problemes amb els cables. Tenim una resposta per part d'aquells enginyers famosos que van anar fa molt de temps acompanyats dels serveis tècnics i tenim una resposta en la qual doncs, volem fer... l'hem fet de manifest i per escrit i que entenem que en breus en breus dies estarà intentarem que estigui solucionada. Serà cost també de Telefònica, evidentment, faltaria més però que hi hem estat al darrere i ens ha costat molts mesos, inclo jo diria que anys. Això no és un impediment perquè seguim amb la constància de que quan es rep una denúncia, quan no es pot anar contra aquests grans monstres, doncs des de l'Ajuntament, des del que es pugui fer, doncs intentar doncs, instar aquestes empreses a que facin el que s'ha de fer i el que els obliga la llei i la normativa, que moltes vegades s'ho passen una mica, doncs, no diré pel forro, però sí que s'ho passen per on, per on creuen ells, i des de l'Ajuntament l'únic que podem instar, insistir, i intentar intervindre i fer una mica d'intermediaris amb, amb aquestes irregularitats. Sí que també hi eh, ha eh, ja en, en la pregunta que ha fet el PSC sobre el, la font de l'aigua del Serrat del Xipell. A veure, eh, es podrà donar més informació en el pròxim plenari, però per donar una mica d'explicació el, el dipòsit per al qual es subministra o que s'abasteix aquesta font és un dipòsit que és un dipòsit que quasi bé, diguéssim que no té un ús freqüent. Quan l'aigua queda estancada i no té un ús freqüent, el clor que el, li, se li proporciona perquè sigui una aigua potable, potable diguem-ne perquè pugui veure la gent, perquè aquest dipòsit pot servir doncs, per contra incendis o per altres efectes pel qual està disposat però per la font en concret el clor eh, perd les propietats que té com, com, com a marca sanitat. I quan queda molt temps en dipòsit, aquella aigua no és potable. Clar, el que s'hauria de realitzar és un bombeig, una recirculació d'aquesta aigua i una proporcionalitat del clor o dels additius corresponents perquè aquella aigua sigui potable. Això suposa un sobrecost de l'estat actual de les instal·lacions del com estan previstes i com es subministra aquesta font. I en principi, hem demanat doncs, que ens facin un petit informe a través dels serveis de Surea evident, doncs perquè ens diguin quina seria la solució, una solució que sigui equànim i que sigui econòmica i que pugui donar abastament a aquesta font sense que hi hagi problemes després o amb possibilitat de que sigui o no potable. Però ja dic que el primer o el principal problema que, que s'han trobat és aquest. no poden donar un abastament quan eh, s'està donant problemes perquè s'ha perdut la la, el clor que tenia l'aigua i que la, la feia potable per al consum de, de les persones ja està, gràcies Referent a la confusió d'actes en la intervenció de la senyora Ana Gabriel respondrà el senyor David Saldoni Sí, el dia que es prendrà l'acte va ser perquè justament dos dies abans a la tarda ens va comunicar que no podia vindre, i llavors una vegada vam estar parlant, però també tenim interès de que pogués ser un acte doncs, en el qual hi pogués assistir justament l'expresident de la Generalitat, i bé, també ens vam manifestar doncs, que li sabia molt de bé el fet d'anul·lar-ho d'aquella forma i per això hem prendre la decisió d'intentar de canviar-ho de dia. I bé, el fet de que en una sola visita d'una persona així s'intenti incompaginar doncs, actes eh, institucionals en aquest cas, i algun acte de partit és una pràctica, diguem-ne, habitual quan han vingut a la població, diguem-ne, també líders polítics, i que profit doncs, la benentesa es fa doncs, l'acte institucional i aprofitada per tenir un contacte amb els, amb els militants. I... Bé, respecte a la intervenció sobre el CAT, eh, de la senyora Anna Gabriel respondrà el senyor Serra Si sí, sí, en primer lloc demanar demana disculpes a, als representants sindicals per, per no haver estat convidats per la part que, que ens pertoca. Eh, no és explicació, no és justificació, però... Però sí que és cert que el temps amb el que hem tenir per preparar el CAT o la inauguració va ser molt, molt, molt curt. Des del, el CAT es va inaugurar el dissabte passat i just el divendres del pont de Sant Joan, és a dir, just una setmana abans se'ns va notificar des de, des de la Generalitat doncs, que s'inaugurava el CAT i en una setmana, amb una cursa contra el rellotge, es va haver de, de, de muntar tot el que es va fer el dia de la inauguració i la seva coordinació. I entenem que els uns pels altres se'ns va quedar doncs, a, a, a aquests representants... Uh, sense ser doncs debudament convidats reitero les disculpes per la part que ens toca i desitgem doncs que no torni a passar Bé he contestat totes les intervencions uh, i sense més assumptes que tractar donem per acabat aquest ple de l'Ajuntament la, de la, de si del públic assistent algú vol prendre la paraula o fer algun preg, alguna pregunta senyora Censada en la primera de tot demanar disculpes per bé a parlar, però és que hi ha una cosa que a mi em fot temor. Nosaltres presentem, i en el nostre grup, o iniciativa per Catalunya, presentem esmenes per escrit. Algunes les hem presentat amb els límits que marca la, la llei. Se'ns ha dir-lo següent, que les presentàvem massa tard, que no les, hem, no les hem tingut per temps de llegir. Sent curiosos amb això, les presentem 48 hores abans i també se'ns diu el mateix. I ara aquí ningú les presenta per escrit i tothom parlant. Poder convindria una mica de criteris d'igualtat per a tothom i llavors les crítiques que no siguin regals ateris al cel i a la luminicitat. Gràcies. I l'última cosa que us dic és sobre el carrer Santa Llucia 33. Miri, Jo ha una cosa que sobta molt. Es posa la tanca el dia 22 de juny. Carai, quina casualitat. Es fa El 23 de juny es presenta una instància amb una sol·licitud demanant a l'informe de la policia municipal. Allent, per això ens trobem tants temes, perquè no tenim, no tenim una normativa, per dir-ho, tenim una ordenança d'ocupació pública, però no tenim la normativa com s'ocupa so, a l'espai públic. Per què? Que ens podem trobar? Que, per exemple, hi ha moltes obres que estan aturades perquè han marxat els propietaris, els propietaris que feien el moble o els promotors, i què passa? Que els hem de requerir per dictes i fer l'execució posterior. Si tinguéssim una normativa, podríem aplicar avals i aquests costos que tindríem, podríem aplicar avals perquè teníem el dret de legislar. Ja ho saps, senyor Maltó, que podem legislar sobre això. A nivell de tasses, podem legislar. I això ho diu la llei. No m'invento, sap vostè perfectament. Aleshores, quan es poso aquesta tanca, no hi havia permís i ho di ben clar, el que marca la llei en tot això. Diu, l'ocupació de la via pública requereix l'autorització de l'instal·lació municipal. Això diu la llei. Per tant, no hi havia autorització municipal S'ha de respectar sempre el pas de vehicles vianants en condicions... De, diu això, eh? Condicions de sobretat, jo no m'invento res. I l'execució de l'ocupació descrita per l'Ajuntament restarà subjecte a inspecció tècnica municipal i e informe de la policia local a les condicions d'execució establertes. Això ja diu la llei, jo no m'invento res. Nosaltres, el 22 de juny es presenta a instància demanant tot això. Casomís i es comprova aquí l'Ajuntament ho comproven perfectament vostès ho comproven perfectament que no hi havia instal·lació per aquesta tanca no estava sol·licitada i vostè que se li correix senyor Multó i això està signat per vostè el 1 de juliol surt el seu escrit no responent el de 22 de juny que reconeix implícitament que no té permís i a sobre de datar perquè el demani li demana que el posi amb el temps més breu possible més breu possible pot ser ara o pot ser l'eternitat ja ho sap vostè, que es tenen de datar això és un error seu Aleshores, li diu perfectament una altra cosa diu així mateix la policia local haurà de donar el plau de l'emplaçament per tant, si el diu 1 de juliol no tenia permís reconegut per vostè perquè ho manté que vol fer brillar la vida dels veïns la seguretat com la podia saber si la seguretat estava garantida per què? posa a 30 la velocitat màxima per obres i amb les fotografies i amb les fotografies que amb el permís d'Andorrac posa 40 amb la senyalització, també es pot demostrar això són documents d'aquí a l'Ajuntament aleshores també no entenc el pont nou, el, perdó, el pont vell hi ha una senyal posada l'any 1976 que posa 20 per hores i no hi ha final de limitació és a dir, es puja a 20 i allà es baixa a 30 però si venen per la banda del Poblenou o per la banda de la brigada Puigbot posa 40 encara no sé, que, sé que la velocitat d'aquí a ens pot dir 50, però si hi ha una senyal de prohibició no pots anar més del que diu aquesta senyal de prohibició. Per tant, aleshores, demano perquè ha hagut aquesta irresponsabilitat a davant de la seguretat de la gent, perquè si no hi havia informe de la policia, no hi havia la seguretat garantida, i vostè ho ha reconegut, senyor Multó. Vostè té la responsabilitat pública de la seguretat de les persones. Gràcies. Senyora Fernández. Sí, una part de, del que vostè ha exposat, jo ja li he contestat prèviament, però en tot cas, si cal, ho torno a repetir, però la, es va demanar un permís per fer un enderroc, que se li va donar amb un informe de la policia, després més endavant se li reclama al constructor que faci i demani el, la posterior ocupació de la via pública, es demana, s'està treballant en això, i avui se li ha executat fins que no tingui l'informe de de la policia i es pugui portar a terme que segurament serà entre dilluns i de març, que quedarà totalment vetllada i acondicionada perquè els vianants no passin cap mena de perill, això per una banda per una altra banda quan vostè parla del tema de senyalització li explico el millor que a sé perquè tampoc sóc la, la responsable o sigui, no tinc tots els arguments de la llei però per definició el municipi ha d'anar a 50 depèn de la via tu pots marcar un criteri, pots entrar a 20 i pots trobar-te després en una via que és més ampla i que diguis 40 i és possible que te'n vagis una altra part del municipi i que la via reuneix una altra condició i posis a 30. No pots anar a més de 50 però si pots regularitzar en funció de la via la menor velocitat. Això per una banda. Per una altra banda també contestar-li de forma que vostè té mans que el que... El, el, el, una proposta de senyalització efectivament hi ha un altre nombre que no és el que està col·locat però és una imatge que fem virtual i agafem diguéssim dibuixos que hi ha al sistema i s'ha posat una senyal de 40 amb el dibuix que vostè veu però a la senyalització està un de 30, vull dir que això és ben bé més que res perquè fem una, una, una visualització, una imatge per visualitzar què és el que volem però després quan la policia va allà amb els tècnics d'obres verifica i òbviament vam posar 30 perquè és una obra i tampoc requeria una, un vial de dos de dos sentits, posar-ho a 40. És simplement això, i aclarit aquest tema, entenc que ja està. Gràcies. Una altra intervenció? No? Doncs moltes gràcies i bona nit i demà totes la manifestació. Gràcies.